رؤية العين قال حبر المط هي رؤية العين لا رؤية النوم لا لدل دستي او من قال ندي قرده او لدل او كانا خودل التي اغا خودنا اريناكا چمنتا تخودل وا پسترگو ليلة المعراج اي لی موقع رجي إلا فتنة للناس مگر امتحانا د امتحانا په اړه دا کو د خلکو د پنه او, أو. نن خو دا دا وکل چاس مان ته تریما بل روز باخر کیږي چې خدای ما په کې نه او دا او وشجر تل ملعونتا او غونا ورکه خلق ورته او غونا الملعونه چم زمت کړه دی په قران کې بیگې کنه ملعون او تولی وایو ځکه ملعون او توجر چې دا په اصل الجحیم جهنم د لاحظه نه دی ها او یا دارا دا چې د دې عاقلین ملعون دي ځکه مدا داسدی د توصيف به حال متعنجی کې او ته وی کا نو چې ا حقونه چې دا غي مزمت دی فقران کې وای دا وټه کې کې دا ايزن امتحانا لن ناس اغه امتحان د خلقو دی بي بي او خو اي دا وکه وېدا جیو دیو شت ان ها شجرتون دغه دغه په سورته شاطه تعالی د زقوم د اونی تعریف په خپل کړی کړی دی کړی دی ان شجرتون تخرج بي اصل جهنم فَلْقُوحَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ شِيَاطِينٍ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنَّا وَمَالِئُونَ مِنْ حُلْقُوتِنَا ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ لَعَلَى عَلَى شَوْبًا مِنَ الْحَمِيمِ دا تاریخ پخپلخه کړی مې دا غور کې براخې چې بیا غور خو لږی سیږي ابو جحلی غور خو چې دې کنده خو لږی سیږي چه ده اتحامی تزی اوتحاما کی مرخو عفار دو اونی دی او اغیر نا چه سانگ رو لی بی کن سانگا چه سانگ رو لی بی تکشنا او پا دی بم او او پا دی. بم اوئے اور پرولی دی اورم او پکی منا شجل اخبار نارا فائزان تومین خطو کے دون سٹورتی آتی انکہ پا رد دیکا ان پا دی مسئلہ و يجعل له من الشجر الاخضر ناراً فاذا انتم من عتوقدون واخداوی چې زه داخلي دلته وبم پکې دي تکاشنه د ولته اورم په بلي هغه منی او دلته کې د دین انکار به اوس په پیښه او دار دا ری ولی زمو بده وزن اوس په ا رمو پکې دی یو وم دی او رمو پکې دی چې څه کو نه غره نه دا خدای ظالمانو سزا ځکه رانه شي په دې توضیهی او دی ټول بدن چورنه دي مون خوږي په هم او داننګي مونږ چې کوم دی الله پکوي جره وو بي پکې سمون د آزاد لکه د دې ظالمانو په ما يزيد بي لرا دا زمونږه يرول الا تويان کبيره مگر څرګې شي چې کوم دی ابا کس کنا الملائکه سجده او په کوم بکې چې موږ وی ملائکتا نامه تې وی چوبو کرته دا قران زم کړه قرې د دا را لږي سوره بني اسرایل ایمه راضی بکنه پس کنا الملائکه سجده ابلیس دکې موږ کومه تحقیق کړلې مگر بي سې دا کړې دې سنکر قال غوې د چا اسجدو ایا زه سجده ولکم یعنی لا اغه څوک چې تا پیدا کا هغه چې تصېدنه تا خلاق تا پیدا کوه توینه د خاتینه مين دی ته حافظ سره قال قرئتک خبر نه کما تا خبر ماته نا کا ها ذلذي د دیشڑی کرمت علیا چې تا دله عزت ورکو پما ولید ورک نو ولید ورک تاسو تاسو نو کليچادره عزت پما ورک نو دی لئن اخرتني حتى زروش ټکوللم اېلى يوم القيامه ا ورځ د قیامت تا لاحتني کنا نو زب به ښکنيو کما به ښکني منه مم من ګو باسمه زریته با د د پګمرا کوله الا قليلا مما اسمتو هغه څوک چې معصوم ساتي دی که کنه الا قلیل منهم ممن حسبته قال الله پکویش ازحب زلاشه تا ته مهلت واسه خود اولش پیله پوری خار اولش پیله پوری نو پمن ته بیا کا اگه چاچه ته بی د ذینا او پور مناصہ کاملہ چې پټي نقصان به پکې اوزا قطق د حقنا یو ترجمه قطق استفزاز بي لکي یا قط ايده قطق د حقنا یو ترجمه او به منته کوم سو سپکا سپکا سپک واستبذذ راسطق او درېما واستبذذ حرکت ورکا حرکت دا ټولی ترجمه دي اول لنده ترجمه ډیره مشوره ده قط قط حقنا منس تتوا منس تتا ا سوچ استاتا ستی من حمد دينا مسوتکا پهبل اوا سره आवाज چ کنا مزامیر غانې বজانې چې څونه دي دا ټول صوت شیطان دی غانې বজانې مزامیر دا ټول څه دي شیطان دی کوي یابې به صوت کا باواص فل ترا نه را بلې ګناون تا او اجل بعلیهم غلوا راتیس کا او اجل براتیس کا آوز غلوا غلول نه پیجنې جلب نه پیجنې جلب او راک آگا کا پدوی بانے بے خیلے کا خپل شاسفاران چپاسون اصواری خیل سطوئی چپاسون اصواری او رجل کا او پیادل جمع دراجل لگو رجل جمع لے او پیادل خپل او رازا او شارکهم او شارک پمعلونوں کے پمعلون حراماو کے اول اولاد و پاولاد یعنی سمانہ الواد منفع الواد کے وسرے شیخچا یعنی پمالی گمراہ او پالوا پا دی گمراہ کا ایک ہی کا نارادے او وعدهم او وعدے وسرو کا چ اللہ با سوا لا حسابا ولا جزاء ا نہ جنت بلا نار اوما یئذہم الشیطان او وعدن کی ددس رس شیطان الا غرور مگر د او اللہ پاک تو وی چھ انی بازی چ دکی سر دما بنی لیسلګه نشته رستا پر په دویبه باندې سلطانون تسلط او غلبہ او جبر او کفان دربك دا رسول الله ته خطاب دی رسول الله ویږي را اے رسول الله پمایل چې زمادہ امت په دا شیطان گمراه کې دې دیاتو خدای ویزه او سرمدګری پروان وکړه دا تصدی دی جی دا تصدی د کیچر نه نه دی اې درنه نشي او کافی دی پروردی ستا وکیلا کار ساز د دې بندګانو د ایغوا د شیطان د بیا ساتي کا خیری ربکم الذی دا بیان د نه امشروش پروردگار تاسو انګز داد دی یوزجی چروانای جا یوزجی ازجا ان چروانای پنرمه سره دا پنرمه سره مانو تویخه نکوم البلقا استا سره رب یړې په بحر بدریات له تا دوګمن پدې ای زبر است تاسو ته لږ کې په ځان د خدای پرېزښت سره رزق په تجارت سره انه کان بكم رحیما دا لا پتا مساو باندې شدی دې mero باندې چې دیر ته مسخر کړی دي او ایزاب مسکوم درو تا سونه کوم دینو نو کې که څو تا سختې پټیم کې خدای منئ دا توحید منئ او ایزاب مسکوم درو هر کله چې قرشيږي تاسو ته نه یعنی خوف د خوف تا غرق بحر کی غائب شی، رک شی، و دریا کې نو دلا غایب شي روب شي ستاسو را خاطر نو دزلنا من اګه کو تدعو چتا شیرا بلې ننديرا بلې پديټيم کې را بلې نه را بلې الا یاک مگر یو خدای را بلې پتاقته یو خدای چگی وخت الله وبي فلم ما ارکل ایچه منگتاستا نجات درکو خلاسی درکو الی البری اوچی تا آرادو تو نبیان اعراض کوئے عنی توحیدی لتشریف بیاد توحید نشرکتا تطری اوکانر انسانو او دی انسان کفورا ایجی کنا دی ارنا شکرا او دنیا عمد ناشکی کی کنیک اللہ پا کوئی خیر نخج دیو اللہ پا دیو نو ولي دا دي اوچ که الله پدې اوچه عذاب را ولینو او دا کې دي نشي چې بیا دي او بیا دي عادت راشي او درې اپ کې ورته شي بالکل درستا افمنتم ايت تاسو فکر وي اي يخسته پا چې الله پاک پزماګ کې نن استلو کې به سو باندې جانب بل بر جانب د سکیل او چکنه ندیږي کولی تاسو په امنو ماچې څه دا او چر ولسه تاسو نه وځوم ده خدای دا او وایو رسره او یار اولیکي پتا صبح نه بادو چپاري کې څنګه زوي بادو چتا شپه ګاو هولي دا به دا کون مترجمه اوسه خاصه کا بادو راولي کې پتا صبح نه بادو چپکاون هولي نو تبه سړي ني اشتل باینه او وشتن کی بنیده اگه بعد بیو درز, درز بر بانده جوته ولی دا نگه بانده دا سکره و کنه و کنه آدیا نو بانده بعد با دی سرسر دیکنه بعد دی سرسر پر پکان وشتل کنه پس اون پا دیکی مردان کرده دیتا خاسب بوی گوری مطلقی بات تنوی سم ملات جدو پیگی کنه اے <سؤال> او يرسل عليكم حاسبا ریحا ترمیکم بالحسبا ایمار که دیتا ترجمه لیکن لیده غلامو ریحا بعد ترمیکم بالحسبا چتا سبا اولی پکان ثم لا تجدو لکم اتا با تا سبا او محافظ حافظا لکم من الریح ام امنتم ایتا سبی پکر اے ایتا سبی تاسو ان يعيدكم جن الله پاک تاسو واپس کی په دې دریادت کې جہادت به په کې تارتم خرا پر السلام علیکم الله برودي کې تاسو باندې قاصفن سختو منلي ادبات نه ويغدكم نو الله تاسو غر کې مما کفرتو زردان غوانی چې تاسو کوم کو پرونه شکر کړی دا او ثم لا تجدوا لكم اته بيانوم مه لكم د خپل ځان لپاره علينا تمنګ بالي بیهی پدی هرڅره طبيعہ طبي سمانه پیګي بدلا اخشتن کي زمنګنا زمنګنا به بدلا والي کړی تمام نه دي ملقت کرم نہ بني ادم او تاکي شرمنګ عزت ورکړي دي بني ادم وتا او حملناهم او دوی دي کوې کي خاري کړيدي فل په اوچكي په په سارو او په موتور وغیرہ اول بهرو په جهزو اور او اوما او پکیشتو منګه دې ته ورګو ورکړی دا مهنتویې یی باث دا او فضلناهم او ما دې ته بزرګې مړ کړی دا انا کثیرې میم باندې پړې رچا باندې خلک نا چې موږ پیدا کړی دي پیګی کنا د چار تب دیلا په بزرګې ورکول سلام یو مندو ان روز د یادو دا چې موږ وره بلو کله اوناسین کله جماعتین هر جماعت خدایوي موږ برابر و ګلو بي امامي هم بي امام وچ ترجمه علماء وکړي دي امام منا نامي اعمال ديګه عادت امام ځکه ويو چې د دن د دې سره پېش کی کنه کی عادت په څم متدا ده اعمال په څم متدا ده کنه وې ز شخوفونو شيرات نشا په خیل اس کې او په ګل دې پاکیزي کنه او حضرات حضراتوی چه مراد ده امام نا پیشوان دا نو که پیشوان پا نیکی که دا نو دیکی پا دیکی علماء مشایخ همیار علیل او که پیشوان پا بدی که دا نو آقا با مغا او دا سبخ الله وزو کی پیگی یا جماعت موسیٰ علیہ السلام با داس یا جماعت عیسیٰ یا جماعه ته محمدین صلی الله علیه و آله بله لیډران چې د دوی په مخه باڅه کوي وکړه بله لیډران دی په دې باندې هغه څو دوی وی به چا لکه د پلان کې لیډر چې کوم دی مرګ لري دراچی ها با ته پښ نو وی غلځ یو ځل په او دیه هغه چاته چورکل شو پېګي کتاب هو عمل لا مخپلا يمينه په خلاف سره نو اول اوله ترجمه موایدت ده عامله ترجمه نو په ولای کناک سانچري یا کراونه کتابه هم دی بللو ی خپل کتاب اول عيوز او دی باندې به جنم نکيږي په تیلا پېګي مقدار د پتیرو اغاتار د تخمه خرما اچھا په قبر کې کوم پروت دي ادا سره بری خبر کې چ پروت دي اب ومن کانبي حادياما اغسوک چویر پیگی پا دی دنیا کې آما رن د در ترکی دا ہدایتنا نبو و پیل آنخیرتی نیو پا خیرت کے آما رن د در ترکی دا نجاتنا و سبیلا او دی بڈیر جیاد کم راوی دی جہا تلارینا و انکادو دی کے چیدین دو خبر علمو کلی دی یو خدا دا چی اغازہ غرالد احل مکہ وفي أغمار الله سلام تيوي لك رسو را روان دي مخي ترشوين دي پا ووان بطاركي حا شردا تاثره چه کم قصان ناستي کرا نفا بان دي منغ شرمي گو نو دي چه قلم منغ رازو نو دي ترتوائي چه بي پاسي نو دي باركي دي رازي آب يادارا چه ده رسول الله راده وقلائي چه ده نده مكي معظمين وباسو رسول الله وطوئي پتابس وبعظام ایا درې ملي روایت چې ابو داوود مبارک پیښ کړی دي اعداد ابو داوود خدای درې مې وایي ابو طالبان ته ویلي دي لوی زهره کې مبارک ډېر ځاتګران دي په اول تره ځین طرفه سانې ښاول طرف نه دي ځین طرفه ومچې او کتابل آدانه رښتو بیا چې دي ډېر ځاتګران دي او هغه کراغلی دي چې دا دغه چله کنا او دا د وای خلق او دا نغه د ثقيب خلق را رسول الله تا توکلږي به خبره ده کنا او دا درې خبره دی و مپچریم لیکه دی را په فی دی د ثقيب قبيله خلق را رسول الله تا ورته به یاره وېټې ته موږ بېمان لو او زمنګ یو څو فرمایشې دي کدا منی ویسو ویلا نحشرو و موږ ایمان وروړو خلا نحشرو موږ بزان تر نجمکه jihad بپا کینګ نه نحشرو دا معنی چې jihad بنکو او بلې ورته به jihad راته موږ چې ایمان وروړو هو وای او دا تحرک صلوات بنکو دا کو ناتی مونډان دی پنه خزو نا صالح من دا استعمال وګوري او دا قران کې چې کوم دین وبلسو بل به یې ذکر حضرتي هغه باندې وی چې فاری کې مزنه هغه باندې چې هغه کې د فقیر احسانی دا څخه او اخر کې رسول الله تبري دا ښکته دا یو کارمن کې نبی دا چې کاروکا چې زمنګ دا سقیف قبیله چې دا دا سقیف وی دا دا ښکاره لکسرنګ چې دلته حرم شریف دی اوج بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وینا سکاروکا كا. جدا کار نشکوړې کنا دنا سکاروکا لکسرنګ چې دا حرم دی نو زمنګ د سقیف قبیله د ازمکه ام حرم کا دبرتوبي حضرت مفارک کوي دا خدمات ډېر زیا بلزې بل حرم کې دي شه حالت یې څنګه راوي دی دا مې دا د قسم دي چې حرم مې جوړاوم مې نه شي جوړو دي حرم څوک نه شي حرم د قيوخ علم دی بل کې د شي دي ملل په کوی چې دې بار کې دا یا تنه راغلي دا درې واقعي غانه ماته توې دا ځای ډوبه کې مشکل دي ور ان دا ان محفپن المسقل دي او تاسو سره نږدې دي بي لا يفتنونک چتا خطا کی خطا کی تا وړه ان الذي داغشنا دا اچ حکمنا او حينا چموږ غته ترای دی کې دي ماسره دې نه د وړي ټول واکاطع تر لیک نه پر شریعت خدای چی کتاب نه ده کني شي دې تب ته یا دې ته پر چتر د ځان جوړ کې الی نه باندې غیر وو غیر د دې حکم نه چې او حی نه لیک او ایذل لتخزوکا او پته په وخت به تاسو ونی شي خلیل او په خالص دوستیا سره اول او لا اګه چا کته من سعد کدم کړي نیوی په اسمت نو لکد کتا تاکیک سره تبنځ دیوی تر کنو چتا میلان کړي وی اره هم بيتا شيان قليلا لغوندې شيان قليلا سمانه لغوندې دی واته میلان کړي وی لکد تا علماء دی کړي دي چې فکر کوا جناب له سلام غوري د دوی جانې میلان نه دی ولی کلمت لولا رسول الله پرادي ده انتپا ده شعصانی ده راجی نوجه ده وجود ده شعوالنا نو ولی رکون نده شوی زکا چه غسمت چطه کنیشتا چطره کنیشتاری لولا انسبتنا که تسبیح چطه کنیشتا نو چه تسبیح چطه نروکون بسیم گر آشی رکون خیل نده کلی کن او مرتبه پوتا دا از دن لو رکان تا لو رکان تا کتان رکون وی ن الله عذاب ناکه موږ څه کولې وی په تا باندې پیګه ضعيف الحيات پیګه او ضعيف الممات دوڅند عذاب د <تصفيق> جوند او دوڅند عذاب د مرگ د حيات او ممات د وړانده لري وړانده لري کله ای د بل پر جد اثر کې رسول الله تعالی پاک کوئی مونږ ته اوريږي او کله رسول الله رسول الله خدای اجازه ورکي دا مونږ ته اوري کټا دا خسو کړه دا چر سره دا رسول الله تعالي او رسول دي سر په او یو نامته راځي او ان کاږي دایګه کنا او ثم لا لکا یعنی لقم دا کان دا تاریخ دې کولې ګره تاریخ ښه څالي دونه پېکې نه کار هو تاسو لوري ته او نو معنا دي اذن او راځي چې ثم اتبع بيان ممی لقد احبلت عن دفع عليه ناسيرا مساعدا وينقذ او تعقس تردي قريب دي باز ظالمان يستفي زونكا چتا اول غزي تا بو شري تا پتو دس تا پتو دس رباسي من ارض المكه مكه تل معظمه لازمکه د مکی معظمه علی یخرجوا کا دید پارا جبیتا عباس من حد دینا او ایز اللہ یلبسون او دن بطیر نکی خلاپکا خلاپکا بعد اخراج کا من حا بعد خروج کا من حا خلاپکا سمانا پست خروج تا دیمکی مازمینا اللہ قلیلہ حافظ ایووی خضائرشتیہ خبرہ کردے دو امکالم لا مکمل پرنو چا عویہ چا کمدی پیگی سرداران ولا سکڑو مردار کلو او او یاس را نه ویل پقید مو زم کامل لا قران نه دي او چه هجرت یو کو کان لا مکمل قران نه دي ویل به در پځم کاند هجرت دې مکمل لا قران نه او دا کله لا په خپل وعده شتون کې سنت من سنت ویل مرصود دي پنځه ده حافظ مثله سنت من یا که من پشان سنت اګه قد ارسلنا ثم قلي قلي دي قبلک م رسولنا ولچ هر پیغمبر بکلا پیږي کنه چې پیغمبر د خدای اشتل دي نو بیا مې دی هلاک دي کنه دي او به مې دې استری دي کنه دي م رسول لہ او ولہ تجد لسنتنا اته بیا نمو زمونږ تر کېده پاره تحویلا تبدیلا م سرازه بس ما تا تبې جو با ما لو یہت یار په مخاملت د دشمن کی عزت واه ته خدایوندینه بلشته او بیا په طوعات کې موږ جوړې به مخاملري دی وځره دمانځه مسله وشي او دا دمانځه مسله ډیر زیاته نو اوس په رمضان کې یو کار واصولات اس یو ختم ختمه واه په بل دریږه کله طاقت وی او چنينو بیا دی خپل نشته بچی څه دي خپی خوږي یا کمزوري وی ییږي وشي یا سینه بیا کم یا کمزوری ناغو خباس من پروانی لگی او چنل تاقت تشتان و بسرور و قدی تاقت پتیم کیا لختم کیودر اگر باتس اگر نوانگی اوستاو تو سپینگیری جی میا سعبی و تبی رمضان کی وقت دری ورزو پا ختم باتے گردی دری ورزو پا ختم باتے او پکی بانی غویرار ہو جی رمضان کی جی پا خبال نو او نمدان سے دا د دې ریګا ته وخت نه قران شریف چې د شپې سړې ولاړ یا ته ماته وېږي پتراوو او لاړی او قران شریف خو یې رحمت الله بده نه کوي په چا کې هاو دا سن دي سنت ومنقدر سن او خط سره کنه نو چون دا په مقابل دشمن کې لوې حتيار دی عبادت ته خو دې بندگی ته خو دې او باقي کومځه پر نه پورته دي دقدرات یې کنه د ټول علمو په دا که دا, دا خبر لیکلی دا ماتی رتا کمو اکیمی صلاح تا احتمام کو دا مانزو لی دلوکی شمسی او وقت زوال شمسی مسرات دا دا مصفخین موز عبدالعی ابن آباسی وینتل ترال لی دلوکی شمسی وقت زوال شمسی دا لام پا ماند وقت تی او دلوک پا د زوال دی وقت زوال شمس نو دا دا مصفخین موشو ارکا اله غسق الليل ترتیرید شپې پوری ندرې مونږ نه رااله ترتیرید شپې پوری کم کم رااله ها صلاۃ عصر صلاۃ مغرب صلاۃ عشا ترتیرید شپې پوری او غسق اولی اولی ترتیرید شپې ته وای کوري اولی دی ترتیرید شپې ته پوری غفاکته وري دیږي او او قران الفجر دعو لمن صود دي داف الصلاه ترتي واقيم قران الفجر او ادوا صلاه الفجر صلاه الفجر تولي قران وي قران وتزكوي چي اقرت پكي ديرندي او قررت پكي فرض دي کنه اده تسميه ده پرو وجه ده تسميه ده پر اتقال ضروري دي سم ده دي تا ما چگين نننن پجر فجر د پجر فجر تا نه قران فجر وی دي ولی زکه چې قران قراءت نه او دا پکې سري هغه ته خو نننن د فجر د دې وجره تسمیه کی تراب نه ای زوی ان قران الفجر تا کی صلات صراته فجر چدي کان ده ده مشهود و زهر حاضره ده وله ملائك تا ليله و ده نهار و تحاضره كنا او من الليله او ده وفي و من الليل او بي حصة ده شبه فتحجد به تاجد كواب ده سره بس ده خون برختوك تلك موكرا اخبر مانا ده فازل الهجود بالقرآن زائل کم خوب پا قرآن خوب پا قرآن رائع که تحجد ستوی رائع مارگر تحجده يتحجدو تحجدن تجنبه يتجنبو تجنبن سمنا یعنی یعنی دا بابی تپول دا پاردا سلب ما خزده نسلب ما خزده سمانا ترکی حجود حجود دبماني خو دغه د خو د دغه د تر کې وجود د عجو کو پدي نافله تلک ک کلا موضوع مسلي نافله فريزه زاده دون امته کا دایو فريزه زای زاده استاد پر د امته پر نه دین پتا دی. دی دی پر ديو مت باندې پر دي دي پټ چونت دایو یو ترجمه داشوړه دا. ده نافلتن عبدوه متجبه ماذا اشيبه ده چه نافلتن فمعنى ده دي يني زياتي فنفلو زياتي ففرزو زايدتن اي نافلتن لكا سمنا نافلتن زايدتن لكا سوى الفرائزو يعنى لنفرائزو جه دا ايد دي فارفا فرائزو نفدي شورة كسبو نبيه الاسلام بعد نمتعجو تشو ها دلتم نفل شو پو نبی له سلام ومنه پرشو لکه په امت نپل پر دیو مستحب دیو سنتي او باور چرته پرشو غري اولنه قول وړه وجهته کنه چې حضرت باندې پرسو ته تهجد مون چري او هغه چې کوم دی کنه دا پرز دي ټول صحابه باندې یو کال پرس نږدې دی چليدلې یو کال دې بشروت مزمل کي او دکان دروشټ بیا د امت نه مسوخ شوې په نبی له سلام شو او باز یو چې نه نبی له سلام نه ام پر جت من د خبري دراجيب نا په تهجد بينا په لتل اسان يبا سکه قريبدا ان يبا سکه چ او دري الله تعالى تا ربك خپل پرديګان مقام محمودا هغه مقام باندې چې د غيبه سنا ويلي شي مقام ده شفاعت کبرا دي مقام ده شفاعت کبرا دي شفاعت کبرا دي ته وي چللای شاو شروع کی او کنا پاس راځه اوستا هجرت تیم دی مقرب رب بی او بی او وقلت وای چې رب پر وتیګار دمه اتخلنی ته داخل کمدینه منوره تا دا د هجرت پټیم کې و وقل بخر هجرت چې رب اتکیني اے خدای ته داخل کی مې کې مدینه منوره تا مو دخل سې دکن په داخلاولو پسندیده دوستا دا متخل سري تم مصدر میمیدو ګره په ما د یی خان دی تداخله ولود شدک یعنی دا مثلا دیدہ چې ز پکې یعنی سمانه چې مکرو پکې نه او اخرجنی اما او باسه خدای د مکې معزمنه مخرج استکن پس په اخراج باندې چې سٹا مرضی او بیا وطن گورما چې کینې زړه به پورې ولی چې زړه په شیا پورې متالیکي نه اثر خدای تسمت او جګی دی شي چې متوجی کې دی انداز شریجی سم مبارک له سره اوته وی مور احمد کومره اونځي پات وی نه تبه زکه کوي زنوکا مې راکې ده یو واره او تان پس ثاري نه بدرته استاد در بیا ته مو طالب دي اصل مور په خو بهست نه خبرې کوي شو کني په خو به سمې شلاد خلکو کولې شي مې تا تا چې درکمه پوری دا ویدن نه کړي پوری وداګ نه کی بصحا مطلب بس بس کېدله نو له وجنا عاشا داتا ابو شمخرج جستكين وجعلي بد دعا کوي چې درته کرا او او کوي دا ته ما کا د خپل جانب دا سلطانن لسويرا سلطانن قوت نسويرا تنصرني بها على اعدائك چتا ماسر پاغی بانده امدادوکی دخپل دشمنانو دامانا لگران دا لگران تا لگران تا پیگوری ملدن کا دخپل جانبنا سلطانا قوت نسویرا چتتی ماسر امدادوکی اوکر ربی اکل چه کنا آئے دا پتح مکی خبر دا چه پاتم کاند حضرت حضرت مبارک مکی معظم اتران نوتو او پټکیوالې دی صحیح دی دا تور پټکیوالې دی حضرت روان نو وته تور پټکیوالې کوبلې وې چې خودي دی اس په څەوە سبا سر دی خود سم نه جنگیټ وته په او بلې وې دارې چې څو چې تور دی تور پټکی دی شینیم پر سرکلیده توریم پر سرکلیده شینیم پر سرکلیده خبرې شته دا هغه جدي کنه تور پټکی والی او نو دوی وه چې ګوره ته به کار کوو چې کله را ننه وته او د هغه میزاب د چې کوم دی مسجد حرام په برنډکی کې نهسته مخ مخروق نیبانی دا د جنگي توبے کې خدا به تور پټکی دا دا په جنگي او دته کا دغه وخت نبی الله تم مخ مخ به تور پټکی ووخه بیا واستخه هم سم زده کولا چې دا منګر قصدي درې تک سفین مخا تور پټکی او په دې اهل مکه باندې یا سی سیلاب راغی چې خدای یو ځای له نشته ځکه په خپل ځای وکړه درش الله مبارک سره نام صاحب هم سره راځه اوی دا او سره دا او دریسه بیت الله گیر چا پی دا غته دې ور دریسه ووښ په شپه ته او حضرت دته قل جا الحق وز حق الباطل چدره بشو به ود بچته سي به تا غو نه جا الحق و زه حق الباطل ستدازګړي هغه په دې سره د دینه چې د پوس باندې مزبت کړی د ینه داسه مزبت کړی چې دا دا هغه ده کنه دا سپن دا بل نه خو کم دې کنا یو غوتي په ميزه په رحمت په دې بیت الله باندې برودرودي او دا چې کنه هغه لوی غوتي و درولم عین په صاحب پیغمبر الله د ریسه وو شپټو که دا درځو درنو په پریو وطن دا دا غټي کې او بیا چې دین راځه دا به په متن هغه پس وروخته ته تا لري چې یو ته به جو به ساده کنه را بیا او را بیا غردو بیا کنده کنه هغه ان دا بلار چې ته وی چې توڅه دانو تیم کنه ان نو چې نه شتو و دې امره کې اوساره ناشته نه یاغې چې الله شکر چې پلان مې مړ دی. مې شپلان مړ دی چې دا بدترینه وزې ندرې دلی موجوده له. دا بدترینه دي. مې چې دا وزې ندرې دلی اعظم خدایانو شکر دې وشکر ده. اچھا. نو ښه دي. ازره چې سره خوشحاله منځر بو ده سخت خوشحاله منظر دی اچھا. په خدا کنه او که چذري سلو روزي عمر وکنه ادم منګري دي دي لې به کافی و الله په کوئی چسو ونه ناسولو نو دال راي ها وقول تبا جاء الحق داشتو په کوم شګيږي او کنه پټګيم شته دي ټوپېم شته او حضرت دې پټکیم کړي دغه راته ان سر مبارک وو مې پټکی شوې د قصص هغه نم چلتہ و هغه سر مبارک یې کنه زخمیشو نو له حضرت دې جنازه مو قل جاء الحق د خلقوش په دې دغه کړي نو بس ټول به کنه ټول به ټوپې و دې ټول به ټوپه دا صحیح نه دیږي هغه چې ته په وزن باندې بنا خبره وکړه نو دې ته نا اصلي مسله جوړه شوه او کیږي کی یو مطلب دار چے عبدالحیش ابلی کلی دی بیگی عبدالحیش یو د شرحه وکای په حیشیه باندې کلی دی چې ناری نمونځ با په پرتوکي یا په کمسکی او په پرتوکي یا په لنکی او په کمسکی یا په صادر کې او په پټکی کې دریو جامو کې وي سنت ترقه دا ویدہ دریو جامو کې نندو کوي نورو مې په کړه پټکی و ته پټکی نټو په څو ټوپو یديش چېل مسالې مورې سم پکې پیدا شي مونږ خونه پریږدې دا موږ چېرنو دا موږ دې مامو چف شو د پخپل علاقه کې بشرطو سره نه پریخوږي دا سره نه د تیرې شوږي پس په فیزي دا اوس پکې دا فوټو فوټو پکې دا مونږ دا موږ د خپل مشران په تور باندې جوړیږي یا که په خدای کوی چې څه به شو کړي د اړیکته به بيټو پېنه سوبنه شوګر دي. وي چې څوک وډي دي دا نه هغه د مطلب داري چې هغه کبه سزا درور کړي. او جمعه دي. به قدر حدا خلک خو کېږي په ددل پېژو پېکه کنه خو بیا د هغه ته پولیس شاله تدا کنه دا ته توجېږي نو پځاني او دا کلیو خټو سلابس یغشت یو خداتو دریږی دا چې به د د خدای پاکو اسې به د دې پیږي کومې پټکی باندې چې سړی موس کوي کنه پسواله لري ټول مردا پټکی نه چې مانزه ته سر په پسند کینه ټول عمره فسر کړي او پس مانزه تم پکې دی نو له ها ته دی وچنا الله په کوی چې وقل جاء الحق ارګل چې فتح مکه کې داخليږي وقل عِند دخولِكَ الْمَكَّةِ عَامَلْ بقال پَتْحَ بَقَالْ لَا پَتْحِ وَمَكِي مُعَدْزَمِي چَ جَانَ الْحَقُّ وَرَاغِ حَقُّ اسلام او وَزَحَقًا او كَدَ وَاقِشْتَ لَانَ خَتَمْ شُو البَاطِلْ کفر. او اِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوْقَا کا. تَاکِقْسَرَ بَاطِل زَائِلَكِ دُنْكِ دِئِهِ ختمی دون که ده و وقت غلبه ده حقی ونو نزلو من الالقرآن او منگ نازلو ده قرآن ازیم منگ نازلو قرآن لگه دامن بیانی ده منگ نازلو قرآن ازیم لگه ما اغا هو شفاون چه ده قرآن ازیم دارو دی ده دا امراض و زهری و ام د باتنی و ام و او دا رحمت تی د پار ده مسلمانان چه چاپی ایمان نو او باقی چې ده که نا ولا يزيد الظالمين ابن زياده الظالمان الا خساره مگر پتاوان کي ولي کافر کي کي پينا کافر کي کي پي ويزا انا انا اور کله شي مونږ ينه عامو کو په انسان کافر او آن نو دي اعتراض کي بي او بنا ا د نه د شکرداري دا استونه يا راجو کي اونا او للكي او خپل جانب تکبرا او غرورا، تکبر و غرور کئی کنا، ونعا او دی لرکی بجانبی ہی یعنی جانبه، دا باز آئیده، ولی نعا متحدی سے او دی لرکی اخفل جانب تکبرد پارا، او دا سو غرور کئی، دا سو طرق تو غندی کئی، او ازا مسخ الشر، ارکل چورسی گی در تا شر، لگت فکر او شدت او سختی نو کان اوسا وی نو امید در خدای د رحمت ته دا نو خبره کې نشوي قل کل واج ار يوم قل کل منا و منکم ار يوم زمنګ استادونه یعملو دی عمل کوي علا شاکلته په خپل طریقه علا طریقته نو پر ربکم پروردګار ساتو عالم دی بمن هوا طع بچابانه احدا چې برابر دی سبيلا ته جهته لارینا پایګین او تپانلا سووبر کوي بد ناشکارو شې چاهلمکه پیګې او دا چې دې کنه یې حاله مکه را لاله او د پیغمبر رسولان نه يهودو امه دي نه مونږ ورته او د يهودو نه تاسو کو وېدا پیغمبر په صادې کمپشتہ باندې پیغمبر دې کنه دي اے داږي وتوي چې تاسو تدري کله درې خبرو جواب درکو نو نبی اخر زماں نه دی دری درې در درن کو نو ام پیغمبر نه دی وقدرې کو نو ام نه دی دو کله دوه خبرو جواب درکو د در درن کو نو پیغمبر ته خدای دی مانه بشپ د وی بس پس څه څه په ویو ته نه د قرنین ته د له صحابه كهف ته پوښتنه اصل كهف کاپ خو کنه ايسا عليه السلام په دي اندي کا وکړ دي ته پوښتيوکه هپسه موي تحقيق دار او بلتي د روح متعال ته نو کده دي دروونه جواب درکو نبي اخر زمان نه دي کده درووالي نوم لدې او که د دوه یې در ک د یو یې د روح درن ک د دوه یې در کونه دی نو ما خص وکنه هه ورې ک کلم انا بیا ډیر आले له پیغمبر علی السلام نه دا تری ته پوسو کړو سبارا شوه جواب ورکم او ان شاء الله ير په ستر شان ته وګورم خدای کارونه ساجيب وکاون نه ان شاء الله ته يرشو او بس پدې کې چې کم دې نو سر په ځل د بل بيت راغليتي جنا سلوي خدای پنځل شذاره وچري دا مضبوط ته ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله داخه او دا چې کوم جنو بیا ويسالونك عن الروح ايا قل الروح من امر ربي وما اتيت من الامر الا قليلا دا دې جواب ورکړه ويسالونك ها انجيل قرنه عم بحث ان اصحاب الكهف ورکه کانا مینه آیاتنا عجبا جواب ورکړه ولبی سوب په كهفهم ثلاثه مين سنین جواب بنا شو به یې ورکړه به خب بساوی چاته سو یې به یې ومانه به یې ومانه به یې نه د وچینو نه شوأن کج د تان مسجدکان د مسجدکان دی ګوره صحابه نه دی ګوره ها او کنه شوأن کج د تان مسجدکان روح ان حقیقت روح نه حقیقت روح قلی روح و یا چې روح چې من امر ربي دا د امر د پروردګار زمانه دی سمنا جن د په حکم د رب پیدا دی خلق قوله ک به حکم ربي اوالنا تی پی گیا وطانسو پی نی پی گیا علمه و لا تعلمونه رئی پی جنی اوما اوتیتم اوطانسو تانی درکری شوی من از علمی دا علمنا الا قلیلا مگر لگ اے نا قلیلا ہو جنہا دیوی ہے نا پریدر پتا یہودوی چا دیوی چه كانا وما اوتيتم من العلم كان ابي من شيكم دي وفيها علم كثير من تحيات التوراة ما قلدو علوم سمندر دي نخرا وتوي جزء ما تاع علم لدي انا علم تاعش لدي بالنسبه ل علم دواجب دو تعالى تدا بس لكن قطره لقدا بنرت جوشو وما اوتيتم ايها اليهود اتعش علم اي حدود الا قليله ما قرلغو بالنسبه لا علمه تعالى بالنسبه ترا علم الله تعالى الله با کوئی ولا ان شاءنا او قدم غير ادوشي انا زحبنا من غبورتلي من بابوزو دسينونا دمصاحبونا دسينونا دقران شريفنا بالذي انقران اوحينا اليه ثم كذا هو هيكدا پایگی ثم لا تجدو اتبابیا ممنه لقد غفل دان دپانا دا بهي منبه اعادتي فرا وفشقول د دې قران سينه او مصحف مبارک تا سينه تا پر وکیلا او مصحف تا علينا قمغه باندې وكیلا او سو کفیل او وكیل حمايتي چهره رهونی الا ا الا نبمکه داکه کړي الا ابقينه رحمتا الا یعنی سمانا لا الا په معنا دا است که سمو مقطعه ګوري ها لکن ابقينه الى قرب قيامه ساعت تنزدي قیامت پوری الا رحمتا مگر دا پر د دا جانب د فوروډیارستانه او ان د فد هوکان علیه کا او فضل الله تعالی پتاوهه کبیر اډیر لوی دی ځکه چې تاسو قرآن نازل کړی دی مقام محمود ته در کړی دی, دی, دی, دی, دی او قل ادا واخبره چې تاسو باندې بار بار زو ته کړی د مقدمه کې دالی کړی شوی دی قل توایا چې ل ل نه انشتمات له انفو د ماره قسم یې کرا جم ش انسانان او ول جنو انسان بل مقدم دی ځکه د په صحت کې ډیر داوی دار او جنات ان ان یاتو چې د ډیره تغوکی بمصلحه ذل قران په مستردی قران په صحهته او په بلاغت کې نه یاتونه ندی چې کوم دیسه را تګ نشکوله می مستریه برجه نمون فریدن او نه اجتماعن ولو کان بعضهم اگر چې بعضی د باندې لپاره رشیرا مددگار و او معین وی الله په کوی چې ولا قصورتنا تا کې سره موږ بار بار بیان کړی دی یا کی بادی کرے ل الناس ل اصلاح الناس فی هذا القران فدی قران یزم کی من كل مثل دیگه اور مضمون عجائبہ فغرابت کے پہچان در ضرب المسل تبوی فابا اکثر الناس انکار کو اکثر خلق نہ نہ اشے کو الا کفور مگر دنا شکرے نہ خدا وی خدا پہ خلق د ارشه انکار کو خو دنا شکرین یو نه کړ په هیڅ دا تک اساسات هیڅ په دې مبالغه د ارشه انکار دی کو یو دنا شکرین انکار نه دی او د انکار حق نه انکار نشته او وقاعده او سری دا مواندا مواندانه سواله 30 پښواله جما وتا تبار بارله دوی نه جته خېل بقوقره خبراله الله په کوئی مکانو او وايي دي چلن نو منالک من هرګې من زمان نرولو په تا باندې حدایو د هاش پګ موجزات پرمایشي په دې ده کې په یونځه راغلی نه بل ځکه قران شریف کې نشته غوړې ایمان نرولو په تا باندې حد تجربه تر دې چتروان کې دنا زمنګ د پاره منل ارض د زمک نه ينبوع د زمک د مکی معزمنه چینه چې دا غینو به بیګي او تک یوا او تکون لکا یا شیستار پر جنتن باغ نستاب پوکیت راشی پا منگبالی من دا خیلن دا سنه دا درخت خورمانا وعین ابن او درخت انگورنا او پا تفجر الانحارا او تچکم دی روانه کی پیگی پا نیرونا خیلال حا پا وسط داغی باغونو کې او دا غزمک کی تبجیرا پا روانا ولسرا دره پا پرمیش موجدا او تسکتا سماعا یا ترو گرده اسمان کمازه بیگه کمازه امتا لکه څنګه چې ته وې لکه ته دی چې ان شأ نخصب بهم الارض او نسقي علیهم کفم من السماء دا دې دا په سورته سما کې راغلي دی چې دا ته تا ته یاد نئی په دې د پمختس کولې بیا په بشي ال کې ټوټې درې سلورم موجوده پرمایشي او تاکیه او یا تر هغه کې په لابه باندې او په ملایکو باندې قبیلا روبرو قبیله څنګه روبرو نازږي او پینځم موجوده او یکونه لكه بیتن یا شیش ساده پر کوټه من زخرف نصرذرنا شش تا کوټه د سروزری او تزمن نو چچین موږ به موږ چزاده منځ ته رسالت معنی اسموژم وی شه بیا سره کې رسولونو پیدا کولې دي په نسبت اعلان جوړاو دکشه ریځه او تراکا او یادارا دا داشپګم مو اجازه او یاد ته اوخيږي اسمان ته اسمان ته اوخيږي او صرف په خطو د پر غریمان نه نورو صرف خطو باندې اکتفا نه دا ولنؤمنه هرګیز مونږه ایمان نه ورو نیرو کیه کا ستا د خطې دود پر سر پی حته اتمنځلا چته ناځل کې په موږ باندې یو کتاب انا راوچ موږ اولو چاغی چاري کې خدای وای چې ابو جهل ته وای چې دا زمما پیغمبر دی وای منا او ته داسمه نزم په مخ کرا کوچی رسول الله سوي وقل حذرت وای سبحان ربي موزيده تعجب دی کنه چې پاتې ته پرورديګا کماله نا موزه دا امره عجیب چولې دي ولي ولي د شنو دا وی کی کنه حل کن تو زنیم الا بشری الرسول مگر انسان پیغمبره ما دی کی انسان یعنی پیغمبر انسان ما او دا کارونه دا انسان دی ک دا خدای دی نو خو خدای کولی شه دا خدانه چ ما کولی ما خدای خدای نه و نه دغه رسول الله ویا چې ماده خدا داوا نه وکړي ما دا پیغمبریا کړی دا ما خدا ما کله داوا وکړي دا خدای له قبر دی دي په شو په څوناته جواب ده الله پاک وې استاد دا خیر ده په خوانه خبره د وسنه نه ده دا په خوانه هم دا چر را روان ده چې بشر او رسول چې ته کی دي شي دا بشریه او د رسالت په ماویت کې منافات دي و ما منع الناس دي پایگه ندی منی کلی خلک اللہ دا منا مکول واری او دغنگی فائلم واری نو ناسی مکول واریشو عزا جی ان یؤمنو انی ایمان دیسی شو مکولی سانی شو ندی منی کلی خلک اللہ ان یؤمنو دا ایمان روڑونا د ضرب دی از جا احم الحدا پا کم وقی جدی تراغی هدایت چا قرآن دی پا جب دا پیغمبر علیہ السلام ندی منی کړی الا ان قالو مگر دې کول منی دی دا پای شو کنش دې کول منی کړی دی چا با صلی الله بشری رسوله پېږې خدا پاک راولېګو او رسول بشر ناسل کدن خو پېږې کنه مشران سمانه دا بشران چې دې دا منصوب دي بلا بحالیت خدای کدا قانون دې شکل ال حال دکره بینو حال ته واجب التقدیم دې اما په تطه ده نه یې چې عبارت دی ابا صلی الله رسولا بشرا خدا رسول نکره ده کنه ده محال په واجبو تقدیم ده بشری انسان قلتو یا ای پدی ها ٹھیک ده حرمت بتا ده رسول او د مرسل اليهم په مابین کې مناسبت پکا ده کنه نو کپديزم کبا دي, دي پرشتي وي نو واقع دي چې ما به پیغمبرونو کله پرشترا دي کله په خپله انسانانو دي نه ځان متراوي څه زبردست کلی جواب کړ حکومندوي کنن مو په قارجي وي نه خدای خپو وسولو جواب کړ سنگل زبردست جواب کړ پټند ما باندې کړه زاد باندې بے پداس عجیب غاطه صدر صدر مي قدرت ندي او سونو خبره کوي بی وسوره خبري نه را دي انن په کنه په چا کړيسته اسلامي نظر ته مونږه دا غته ورو غشي زنده کې او شري هغه باندې د بل سريا دا غرو باندې تاسو یې په نو ساته موږ خپل دا داسو ولهم نو انا قریب و چې اگر ورته و بس هغه واخه ته مچې روستو ته یرا سروان خو ما وی چوسو خپل شانمره ورلمهي ما وته یرا مې ستاسو ته یو خبر کوم د 18 سو دشمن شته وینه مې ستاسو یا تاونه مرکلې نه خو په ختا کې تاثر ډېر هوا تا دا د تماچی خبره ده یا دونه عقل پکې نشته اې مې ځان سره سوچم چې واقعي دا د سو په اند خدا دې کېم چې کنو پته کې اکل جان ول ابن نوویره یو استاد څنګه چې کومه په پریریو شم بل فطات تاسو مې ولا وې هغه و کنه نو له کته څخه نه یو وخت ته ما چوکې کنه کوم چې دا واخري وخت دی دا ته تمات چې ګرو وستل دا دې په شي دون نه پویته چې سلیطه شو وی سره د قد رث نه چې پاین تک په یو ساتي قادر او دا څنګه په وصول کار وکړ دي قلت وایا چې لو کل لوکان فی الارض کی چرته وی کی ملائکۃن بدل الانسانی فرشتي وی په بدل د بنی ادم کی يمشونہ چتلی راتلی غرجه دل مطمئنینا وسیدل فديز مکه کی اسمان ته نه ختېری او چې اسمان ته خطې دین نو دا وی عادت به پیغمبر تنشتا ولې په پینېږي او کله معنا ده نو لن نازلنه نو مونږ بنازل کړی په دوي باندې منا سما ملکر رسوله ملګر پیغمبر زګه چې پېښوی په قل کفا بالله پس ته تا سمن زمانه سره تمره خدای زمانه ګواړی دی کافي دی الله پاکو شهیدان کوا بیني و بینکم چماتې معجزات را کړی دته او بابینکم انہو کان بی عبادی ہی خبیران خبردار دی او بسیرہ او بنا دی او من یحد اللہ آغا سوکو چا اللہ و تحیدائی تکی فہو المحتد آغا چکم دیلار من دون کدی مقصود تا او من یدلیر دا خدای کمرا کردی تا دید یمان تا ممکوہ او اقل سوک چا اللہ کی پلن تجد لهم تب بیانون من دید پار اولیاء دوستان من دون سوا دا خداینا او نخشرهم من بدوی بېګره جمع کومه یانه حشر دی او مر قیامتي علا وجوههم ماشين علا وجوه یاد بل لري بېګي باید راز ماځه تر دا قیامت باندې جري کنه درې قسمه حشر بعد سړی قبر نه راپاسي سورلیپ او تا ولاري اصل هغه مبا باندې حشر بوخ ولار چا ته هما باسي کنه مرتبې اصل په پیاده د خالي گزاره کوي اوس په پ مخ روان ماشي بيبي تپوس کوي حضرت په مخ پسینږي وېکن ذات چ په خپور وان کړی دی او قادر دی په دی باندې چې په مخې روان کی مخ روان چې کدو نه دي چې کنه کمر او کنده او کپره د دې نه بزام چا تي په مخ رواني لا دمه تو ونغفرهم يوم الكامه نذيك على وجوههم ماشين على وجوههم دوی وزي میدان حشر ته مخونو باندنو فعل بروان. وصمبا. چلان وبقمن هم بروان کدا چنه عن يم وبكم وصمم او دې کانه د وی جهنم دا کله خبت ضد ناهم خبت ارکل چودري کی لمبه ده دی ا خبت مریشي یعنی پارامشي ولی او په ابتدا کې دقیقانه ضرور پاران کیږي ضد کی ناهم زیاتی بو کو دويتا شہیرا زیاتی بو کو دوي ته جهنم صغیرا د جهت استعمال او د لمبو د اجتعال پیجنی لمبی وحل اداولی علیکوی ما دلال اخدای فاکوی ما ظلم کری تی نا ذالک دا جہنم چلی جزاؤم دا جزاؤم دا جزاؤد هم دا بی انہم کبرو بی آیاتنا اوکالو اوی بدوی ائذا کنی عزاما چیوی منگا دوکی ورپاة نوری زریزا دخور سر السم ائنا لمبوسون من القبور مقبرا پاسلو شد قبرن خلقا جدیدا په پیدا اشنوی اولم یروو ال الله پاک وی دینګوري وی نګوري او دونه پکره نه کوي چ ان الله الذی چ الله غزا تی چ پیدا کړی د اسمان نوکه قادرن بیګی راضا اے ماع ازمهما سر د دینه چې او اسمان نوکه غټي او قادرن به شک قادر دی او ته قلبی منی کنه منی ما کنه مساله منی کنه منی منی خلق السماوات والارض منی منی قادر دی انان يخلوقا دی کی کنا او چې الله پیدا کی مثل ددبی بی سره د ورکوټ والی دا دبینا او د ژوب دبینا چې از وات او صحي پیدا کړی د نو زعیف او ورکوټی نشي پیدا کولی مثل هم مثل د انسانان او جعللهم وګړی دی تا اجلن ان اگر ولې دی دا, دولی دی دا اجل اجل د مرګ د باسو لاری به پی باظوا لیمون و د ارشانه الا کفورا مگر د انکار حقنا د ارشانه انکار کړدی مگر یو د انکار د باسن انکار نه وکړی او د ارشانه انکار کړدی خو یو د بااست انکار نه انکار نه وکړی ها پښو کپې ته سخت کومه علامه دغه په علاوه مونکي د خپل استاد مجدکری دیمه وستا او ناروانه ماته دي د اصله د اصله یی نه بیاو خو خدای دې کینکی وې ددنه یو مړهی عن هون له پادشه وې چې خدا کمشه مونکي کړی دی نو د لاو سپوري داس شي ته نشه خودلی چې خدای مونکي او د کړی دی داسه مو والغان وکنده منګ استاد استاد په خبرو کیه دکری دیجی نو کې تاسو نو کې چې وینو په ماخه پیپیګو راځه خبرو کې بوي نه یا ما مساله وایي زبا مختدا وین تاسو به خبر وایي دا به نشه ویلی به تر څو صبح خبر, خبر بس مختدا وزه خبر بتاو قل لو انتم السند احمد ورې چې یو کله یو طالبانه د ویچارک ته ما سوابق ته ما خوکه زما په کینایته پیګې نو یو باس کنه یو طالب ته مختص متول د پیادو یادو دي نو یو کنه به سا دا غرغوی ورځورا د مور چې ویچار طالب با داغه چه دې کنه دا دې کنه زما دا هغه طالب سنواشتہ د ما غازګی وشت او یو سمدا چې مارښتاس مسبهله هغه وښ طالب شونه نه د بیاتیکم دین هغه یره مورچه ماته د بیم متر مرزه چې دا خبره کوي یو بل ایمان دیوی هغه ایمان د سمندان خو شبرارو نه کړی یو هغه وتنی یو پاتنه د مورچه پیسی په کار شوې د قرض ولا می داګه ته داویر کې یې پاتېږي سر جاري کا نو چې دما څه کې ما چې وسته دی جی هغه صاحب داګه شه دی او دا کم دې خلکو ته چې تقریر وکړي دا تقریر نن شپه موري شپه تقریر نکوم د پر استوره خلکو چې تل کده موري شپه ډېره تقریر نکړي نو بس هغه ته تقریر شو کړی اځه لکه منګل تکې جمعات کې ډېر شی او تورو کېږي دا خاخل په جمعات کې ډېر خاخل مې دی خانو کنه ډېر وی خانو سم د خان مې شه ځکه و توې کار هغه عالمو چې یو منبر باندې کې نه ستوني چې خلق کړي مو توه الحیات یا خره پا خلق ته موتم دي او د حياتم دی اده موکدينو د ادمه محض لدی او د حیات او د موت په مابین کې د تقابل عدم ول ملکې دي کې تقابل التضاد دي ټول هغه وخت په دې کې تر اخر زمانګې پر یوګه کې ده و څنګه به زیبار کو جوړي به موري چې به خلک ته کنه خلک ته پوسکو چې هر کڅه کې چرچې وي یو خدای دې رنګ کې وي کوم په یو ټکی ماګاشي وي چې په دې او بل خپل شان شي ته ختم دی نه خدای مونږ ګوړي دې دې بیا مونږه هم او مونږه ملي دې مونږ ته استبرکان فسمي لا کوي دې جی اس ته بس موږ ته چې عرب موډیش دې چې موږ تجارتو کني او سم موږ د بسو کترو کې ولاړو او بس ختمې مخکيو اټه ختمې یو کو نو سای ورکړه ا څه ری نو دا دشي نه کینایاته اوسه اوسه په کینایاته نه پیږي کته اوسره څخه بره کبل کل نه پی طالبان هم نه پیږي نو له حضرت دیو جنا داشه قل لو انتم کچر تتاسو تم لکونا تاسو مالکان به خود مختار به قضا ال رحمت ربي د پروردګار د رحمت د رب زم اذا نفدغه وخت کی لامشتتم نتا څوبا بخله کړې وي مخله بم کړې وي اته څوبا بندیس کړې وي نه بخله بم کړې وي خچ쨌ن انفاق د وجې د یری د ختمي دود د دینه په خرچ اولو دا نه منাদি دا د انفاق منাদি انفاق سره لکه ختمي دل مانا لازمی ده د وجې د یری د ختمي دود د دینه په خرچ او وکان الانسانو قطورا او دی انسان چکم دیر دیر کنجوست دی کنجوست ما نا یعنی بخیل دی دیر اجاز بخیل اوالا قد آتا اینا حتا کس هرم انگو ورکلوی موسیٰ علیہ السلام تا تس آیات نخم و جزار چا آغا تو ما قبل کیوی پایی گی بات رازا بینات انخکارا چا دلالت کو دفا پیغمبر اے نفس نو حضرت مبارک تاللہ پا کوئی چتا کا دا سوال دا تقریر د مشرکانو دی پیگئے چتا دا مشرکان ستا په پیغمبر تزدیقو کی <laughs> سوالو کا دا بنی سرائیمنا اِس جا اہم فا کم وقی چدے و تراغے نفکا لرہو پیرعون نفرعون پیر و تووی چا ان اله لازنو کا جو کمانکو پتار بانیم سالی سراما مشهوره پیگئے مشعور سمانا چه طبد حواسه پتا جا دکلی شوی دی نو د دی وجنه چسریو بی ناغلیو مغلوب ہے مغلوب العقل مغلوب الحواسه نو کانا غمتوی دم صعور و توی توارو کخان موسیٰ جوابی ترکی با ترکیستو قال بیل قد علمتا تب فضلکی خپیگی لیکن نکا تو آنے دو فضلکی خپیگی کوي عناد کئی چماندل چھنی دنازل کڑی دا موجدان آغا تیس آغا آیات تا دمیرا جیدی دا مشاہن لے آغا دیکھا اللہ رب و سماوات مگر رب دا سمانو دزمکو بسوائر ای که کنا عبرون بسوائران چدا عبرتون دی در بینائے خبری دی لیکن تعینات کے آزا تماتا مسحور وے و انی لأزنک یا فرعون مسبورا تماتا مسحور وے ذرہ تمسبور وے او متق ا شي شو دي ور اني لا ظن قوزو غمان کوم د شوي او د محروم د خير نه د حلاک نه په اراده کوئی تاسفي کرو که اراده وکړه چې ان يستفزهم چې دي اباس موسی او ملګری د دو من الارض د د مثل نما ملل بل عقب اوسوا د دې تي وته هغه چه نو عجبه معامله ده نو هو نو دې منګ قلزم نو غرقکم کو او من مم معه جميعا عجبه معامله ده چې دې تي وته موسی عليه السلام په کې عمرګری پچ مو قلنا منګو با دي بنی اسرائیل به چتاسون داسنه پرېدم کرے او کنه داسنه چې ملخلص هر دې کار په فضل دی هغه بارنا تاسو ننته پخ پکو وکولنا می بادي او به موږ چې کوم دې پسته اغنا ته دره بنی اسرائیل ته اوسکن الارض چتا سوزیک او پیګه او شیګه په دزمکه کې پیدا جا اوادل اخره هر کله چراشي وادد خیرت چې وعده د ثواب د عذاب ده ها نجینا بكم لفيفا نمان براسة الله تأكوبة تاسوبان دي طول لفي فنا لفي في مقرون كمقروغ مقرون يوزه وبلحق كي أنزلناه وبلحق نزل الله پا قوي پشيك حق يعني پشيك مت من نازل کرده جاغا مقتد نازل ولي ده قرآن يزيم وبلحق وبلحق احقام بان دي نزل دي رادل شوئي دي چکه محکمر و دې بالکل د مزات سره موافق دی او ما ارشاد ناګه الا مبشرن ونذيرا اته مغنيله غلي مگر زيره ورکون کې په جنت پاندې مؤمنان تا او يرون کې قابلیت او خل زخنا هديوی چلاولي دا په مزمدنادر شوي دي په دیش کال کې نو الله په دې حکمت کوي وا دا څنګه دي وا برقنا قرانن برقنا هو د قبلي د موزر عامل هو نه دي او منګه قران عظیم فرقنا هو جدا جدا لکلکل نازل کړي دی په مقدار د جریشتو کولو کې هغه زمونږه په طرحه کانس په مشتي راغلي ته وباسه خو خیر هغه مثلا مخلوق دی لتقرا اهو د دې لپاره چې دی ولولي ان الناس بخلق ماندی الا مخصن پا اهستاجسر پا درن سرا بادران سره نو یادول به شي لک لک به یادای او عمل به بالحکام او شي او که به یوزل به بادران نسته کن او به نزل نہ هو همغه نازل په لک لک لاځلا د کی حمت بس راز اوست قل توتو اچ امنو بهی دا ایمان روانه پدې قران او لا تؤمنو دا تحدید دیات ایمان نه راوړی مرړل غا وای کی خدای په کومه کار نه موږ او تاسو نه خبردار نه پزوی بلغه په کومي خدای په کوم دا چا چې خو نو ایمان درو و من شاه خپل یو پر او دا چا چې خو خې غټ کافر دي شي پس ان اعتدنا للظالمین نار وستر روان دي امر تحدید دی ولې کړي نه دا څنګه چې غوښته خدا په کو پرمانده امر کوي دا ته وحید دیږي هغه سره خپل مشر ته که هغه مشر کې شرطوي ورداکات او کا یې کې کني کې hội دا وګو کېو کني چې دا دې دا مال چې مې کبه کوي کا اکه نا غورا کو قلت ويا چې امنو ایمان په دې قران نوړې او لا ته ایمان په مروړې ان الذين بے شک کسان اوت کتاب دی علم چې مناسب ته اهلی کتابو دي چاوی د علم مرکړ شوی دي من کم دي په خواده نزول د قران یې ویننا چا هغه ابن سلام او دا غمرګری دي عزائت علیکم او نجاتی او دا غمرګری دی به م وکنا په مومه پارکه ار کدی چودشت شو په دی باندې یم خیرونا دی ور ورجیگی للاسقان علل اوجو او خبره ام اشاره کلام په مانا د علا دی اسقان جمع د زکن د زنی ته وی مراد تنا کول دی ذکر د جوز دی مراد تنا کول مجاز باندې کنه شریب راکته کنه بیره غردیږي په دې خپل اسقان لیل اسقان غردیږي په زنو یعنی په مخونو په دې کې سر په عمل غريا اوس کته د خپل حکیمه معنی نو سر په زنه لگا دا په خدا پوری استعاره ده جدی زن اولگی انور سجدنکی نمخلقوالپکار دی امانا دا, دا مران دا زنی نیرین طول مخت دی سجدن سجدک کونکی مطرع دا او یقولون اوائی بی سبحان ربینا پاکی, پاکی دا پروردگار دا منگ لگا جدی پواعدہ کے خلاف نکی خورے ان کان وادونا وادو ربینا تاکیق سر دوادہ دا, دا پروردگار دا منگا لما پولا خام خواقی کی دنکی او یخرون للسکان يبكون دا د اته په مقربان باندې خوشحبط پکې او زیاتی دي ولی یخون السکان يبكون پکې شته کنيشتا دا پکې دي کنه مکه پکې دا وو یپون پکې مکه نو اذو غردیږي په مخونو يبكون چې جاری يبكون چې جان او یزيدهم او زیاتی د افنان یزيد دی لږه قشوعا ته جهت توازون الله ان بي السلام بسو می الله یا الله یا رحمان الله یا الله یا رحمان می مون غو پیدل من کل او سید بو رحمانن په کې را دی الله پاک وی شنا اولي بولا تا سرا او بلې ویږ کنا مابودي دا مابودي حقيقي ولدعوا تا سرا او بلې معبود بالحق الله عله په دان لا سرا ترجمه باندې پښیمر کړیا عبدوا يا دا مابودي حقيقي الرحمن بلغه پر الرحمن دا معنا دی ايام ما تدعو ايام ما فاكم يود دونونو تدعو تتعصيرا بليه فاقف الحاجات نسجده وله زكت بله الاسماء الحسنى ايام ما تدعو فهو الحسن وله دقا دیکن دیکن دیکن دیکن ذکر پھل الف اسماء الحسنا رضی اللہ تعالی پر جنوں نہ دے قوله جوکم سنوں نہ دی حدیث کی برازی کی خیری ولاد جہر اور جلالین صرف کی پدی رہبانی توڑ ذکر دے تو دل تذکر دی جلالین کی اپتقبان جلالین خاصی کی بس اول طرف پھل الف اسماء الحسنا او عادی اللہ تعالی پر جنوں نہ دے قوله ولاد جہر میں صلات کا اوطتکم دی بزور عمانه مکہ وا بسلاته کان د ذکره اتی صلاته کان په ترا ات خپل مانځو ولی زګچه انت کې مشرکان بیګي منزل او منزل او منزل علی تکندل کوي او لا تخافد بها او پدی باندې پمزمار مکہ وا ولی صحابه کرام بیانوی او ته په دند رسي دا مناد کنه ها نہ پاول کې ضرورت دي او قدم کې سدي منطقت نشته من کیسه کاهه موفتقي به نزارې او طلب کا پمابين د پزوروالي او د پم مزواليكي سبيلا درې ملارا چې درمیانه ده نشه درمیانه لاره چلے نده پدم زریب مشه وي بکندل نکي او کنا متبجج به منباطه مش او شک پنیش عزیز مولوي الحمدلله دغه امام قرطبي لیکلي دي چې دا کی پیغمبر الله سلام مبارک چدي کنه اگر روانو پدې کې یو شریف باندې چکم دینو مدینه منوره کې وي ما حضرت مبارک صلوات و سلام نیولی یو شریف چکم دین روان دي او یو شریف دغه دی حضرت مبارک ته یې چارې کا دا ولی داسې پریشان نه تک جوړږي او نه ری پر تک جوړ او بل لار شي د خبرو چې زپکې ما او بل لار چې بيماري ويا سلام مبارکات دعا خو در داسې وی وای دریزه له د ساری دریزه له د مازیګر مخامي پیږه توکلت تو وعل الحی الذی لا يموت الحمدلله الذی پیږه الحمدلله الذی خلق السماوات و اضا دایات کنه من دا و شروع الحی الذی لا يموت دقه ده پری بو وې باکی دایاته اول لم يتخذ ولا دوم ولم يكن لو شريك في الملك ولم يكن لو ولي من الظل وكبره تكبيرا ويقول ذا درز الله صار ويدرز الله مخامي تفسيره كنتو بكي لكي لكي لدي ويقول بياء ابو حرس ابوي جزد بياء حضرت مبارك صرات لما جاسالي موليدنا غلير انجورمو ون او خوشحالو يماتي بيش حضرته استاغوزي بزر با احتمام صرقوما خدا يبارك زد السنو لما ردنا انتلاح سر مرم دا پاكي دائن لدي دا دا کیو کوي دا په دا به مونږه ما ویلونه ځات چاپ کړو دي ځینې به ځان سره به خپل نقل کوي نقل علی کلیشه په دا هر کس هم بیماري کي دی او دانګې پېږي او کشان شرزه کي دي او رزق هم پکې دا په روانده دا دغه خبرت نه یم دا عنوان نیمګړی یو سره بل ټکی دیزاین ومن پروکول پکای او روح یې په خدا پر اخیږي که شای شي رزق کې دا ټکی سر بچت تضیاتی کې دی یو ټکی د دینه د پارشل نو قل الحمد لله الذي دیتا سویا دیتا آیاتو او مرګ دا چی درې سوو دیار لسی کرته وی الله دا ش عزت ته په دنیا او په آخرت کې درکې چدا کې دریسو دیال درس نابلوږي پښتو درې سو دیال درس کولای ته نه نه نه بس یو ټي بشوارو کې درس تاوته بس کا او قول الحمدلله او وای د خدای لپاره ویګي الزی اغذات ولم يتخذ چې د ندی نویلی ولا دن ولد دره دې کې رد پدرو کېړو ویګي ایهودو پنا شوارو ا ساسو مشرکان ده کنده په يهودو پنه سوارو پمشرکان ولن یكله هو شریکن او نشتا اذا الله سره شریک پر مل کی ده تشریکی مصاوی وی او ولن یكله ولین ده تشریکی علوی کیږي ده کې رد په مجوس وباندی او په ان کې ردو په يهودو پنه سوارو او په خزا عقبې پکم کې وایته طالبہ تخزولدن د کرت په چاي په یودو په نارو او په خوځ کې چاويوي الم ک بناات الله ولم یک له شیککن فملک انشته دنا سره شیکې مصوی په سلطنت کې د کرد دی په مشرکان دے دے او بوت په رستتو بادي د کرد دی په بوت پرستو اولم له او نشتې راله دپاره دا من الظلی ده وجه ده احتیاجنا من الظلی لعجل الظلی ده وجه ده احتیاج ده اخدائنا ده کم دوره ده دو اخدائنا دیت شریکی علا غی دیکھ رد پمجوسو رد پمجوسو دی او اکبرهو تکبیرا او عزمت بیانوا ده الله پا عزمت بیانولو چه در در شانتر لائک تیه ادا اچھا صرف اپا ماندکی وی کن پورن پا دی آیا تو عمرو کیا چلاتی چھپیں وکر پر روح تک اللہ حبت پورن پیام اللہ روړه ته که مبارک چي دا مکه دي هجرت څخه نکنه در شوې دي روزي يم 100 و آیات یو اول سيته مبارک دي دا موضوع دي شورت چي دا العزت في الدنيا والاخره تحصل با اصلاح تعلق مع الله تعالى صورت چديده څو په دنیا او په خیرت کې دا د تعلق یا د تا تعلق په دنیا په خو ډېر چروا دي او داران دی نو خبره خو مختولي خبره پکې ده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب دا داولی ینه دا راشو خدای پخپل زات باندې شنه ویلا دیسه کو ویلا جتا خدای پاک دا قران رظیم نازل کړی دی په دې مخلوق باندې نو لو انعام ته دنه یې احمد په مخابله کې یې صحیح ها احمد وکړم الحمدلله اچا لاله کې وو ایجاد الحمدلله د لفظ په صدا جملہ خبري ده د معنا په اعتبار ان شاء الله سناده حفظه اتره انزل جنازګری دی علی عبد هی په خپل خصوصی بندا پیغمبر ل السلام الکتاب قران ان ابن نام د پاره د احمد او عبد هي کی صاحب تصا رہا ہے احد اولا یجعل لا ولم یجعل چې دې دا جمله حالیہ دا او حال دې دا کتاب لا ولم یجعل اولا ندی ګردولی په دې کتاب کې لهو منفی دې دالم په معنا دې فيه الله ندی ګردولی په کتاب کې عبجا فوقانی یعنی سمانه په الفاظو کې خلل نشتا او په معنیو کې تناقض نشتا یا منارجه په الفاظو کې خلل نشتا په معنیو کې تناقض نشتا ته دی, دی. دی پیشې او ورمو وی چې یو ایبد دی بل عوج دی نو ایبد په کسره د عین سره راځي دا په معنیو کې راځي او عوج دی دا په اعیان کې راځي لَكَ عَرَبْ دَا سِوَيَا فَيْغِيَ چِ فِي رَائِهِ عِوَجٌ وَفِيهَ عَصْوَاهُ عَوَجٌ ده دپا رایا کی کوگوالی ده و کمزوری ده او فی عصواهو عواجون او ده دپا امسا کی کوگوالی هی دی. دیتا این وج این او قیمن دا خال بعد الحال ده دا خال بعد الحال ده واغا خال جملو دا مبرد قيمن قيمن مانا دسو دا مستقيم دام قيم مانا دسو مستقيم قيم أو قيام أو قيوم بمانا دسو مستقيم أو دام ولی نازل کرده ليون زرا ده ده پانا چدا په غمبر خدا او يا او يا لينزرا الناسا داما پول اول دو براو باسي چه دا پیغنبر دا خدای قوی ری خلقو لرا بأسا شدیدا او یادار چه لينزرا چه دا قرآنی زیمو یری نام تکتا خدر ادار چه باب نسبت مجازی بی لينزرا چه قرآن شریفو یری بأسا شدیدا خلقو یری نعذاب سخنا چه اد خدای دا ترپنا من لدن هو چه سادراً من لدنو چه سادر دیت جان دو خدیر ناغد تر اپنا مراجی اوبل ویبشر المؤمنین ادا قرآن یزیم زیر ورکی مومنانتا الذین یعملون السوالحات چه ان لهم دام بشر بھی دے چه ردوی دا پار اج حسن دے چه آغا جنت دے او دو خدیر ازادا اب اللہ پا کوئی دا حال دے نه کسی دوی بدرنگ تیری پاغی کې مقیم بوی پاغی کې ابدا تر عبدالعباد پوری چدا گے ختمیں دلنشتا وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَانُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا دا چلی نصرے دا عطا تخخانس تے پا عام باندے آ نکتا پا کے صدا نکتا پا کے دا دا چدا دوی دا کوفر دے قبیع تے انی دا قانون دے دا قانون دی دا قانون دي چې چې آتا خاص په عام کې یې نو د کې نقطه په غاری نقطه صدا چې د وی دا کوفر کوفر ډیر قبیاته ډیر ډیر زیات شانی کوفر دي وينذر الذین اوه تدا قران کریم یا د پیغمبر د خدای عبادت زمیر راځي کوم ټیک تا ک قرآن راځي کوم ټیک چې او یری دا پیغمبر د خدای الذین اه کسان قالوا تخزل الله الذا چ دوی ویلې دی چې خدای نیولې دی الواد درا مولود نو پر کې دی او سمېت ویڈیو جی مالهم به الله قدیرت کوي د دې شوبې نه جواب کوي مالهم به نشټري د دې د پار بهي پدې پا قول تا قول چې کومه کدي چې اتخذ الله ولدا پدې قول باندې من علم من حجت ظاهره ته و وسره نشټه سند وسره نشټه اولا لآبائهم او نده بلغم د دې د پاره چاوین د دې قول او وین دا, دا قول قايله قبرت تخرج من افواههم الله پاکوی دی ردرنغا قبرت دی رقطدا او درنغا کلمتان تخرج من افواههم د دې د یقولینا دا سونا غٹا خلده چې دونا غٹا خبره پکڑه دا هاو دون من منعوانه این دا خلی, خلی نه ولی وی ولی زکر چه سر پی پا خلی دا کپا نفس الامر کم داته دا سر پی پا خلی دا نا خو پا نفس الامر که ندنه چه اتخذ اللہ ولده این یقولون بی نوی بی نوی دا ظالمان اِلَّا کذبا اِلَّا مَقُولاً کذبا مگر خبر دروغ وی فلا ان لك باخون شاید چته هلا کوم کی نفس کا دخل ذات مبارک الله پا کوي علی آثارہم دا علی آثارہم ترجمه جلال الدین محلی کړه دا بعد تولیہم ان کا د بی د تانه آثار څه د بی د تانه آداد دی وجنا زکا زان تا زان حلا دا غم د وجنا فریقی اِن لم يؤمنون لکا غم براجی کدوی ایمان نروڑی پده خبره بانده نو دمرت غم زان غم جن کئی اصفا دا صفا سے دا مکل لہو دا باخرون دی پلعن لکا باخرون نفسک اصفن الا انصارهم ان لم يؤمنوا بحال حديث او در پښتو به په اساپنداک سره به دا دی مګول له دې باखेون دی اننا جعلنا الله تو کوې په دې دنیا مې نېدل ندي په کار زکدا چند روزه دا تاکي خرمنګ ګرځوړي دي ما علل ارض اغس چ پزمکه باندې دي وی کی کنه په دې زمکه کې دینه باتا حیوانات جمادا زینت لها رونق د دې زمکه د پاره لنبلوه هم چه منگ امتحانو که بدوی بانده ایوهم احسن و عملا نده تفسیرمی تاستا کڑیو پایگه پسورت حود پاولا رکو که او اننا نال او یاکنن منگ اگر کیو پایگه ما ریحا سچ ودا مختزم کی بانده دی سیدن یو میدان حموار میدان حموار چوونی غنی بوٹی او وکر پاکی نی او جو روزا اچ اچ کلکو اوچک لکو چه سرا نرا زرغونه کی اوچک لک بیو سرغونه کی بنا ام حسبتا دعا بسا اسوال چکم شوی دیکھا نا آکے بابارا کے دارا گلی دی ام حسبتا بگی استفام دا پرد تقریر دی تگمان کے چه ان اصحاب القحفی چه سواحبان دا غار پی الجبل کا حفصت ہوئی ویلی کی گا غار تا پغر کی سورانتا ازا ادا کا پی دې کنه دا ادا صحابیکا هو د وکسان چې دا کم زنا راګي دي نو دا کو وکسان چې دي د د خار نون دي بيګي شد نو دې تورسوسو نو په اسلام کې پر اسوس او د اسلام نه مخ کې افسوسو د اسلام له مخ کې دی او پسوسته او د اسلام نه وروسته پره سوسته دا دی ها دا دوه قسمه چلي کنه دا موږ راغله دي ته ګومان کوي چې صاحبان د غار په الجبل او ور رقی او صاحبان د تختې رقی م نه تختې په دې کې د لوی استلاب ته مشهور قول دادی چاغاب تختې چاغي کې د دینه مونه لیکلې شوې الله کومختصره ده خبره کو مرخه آیا پورا کا صاحبان ده کافه او د رکیم د تخته چې باغې باندې د دینه مونه لیکلې شوې دي ا د دینه سبونه لیکلې شوې دي ا د سوجې د تختې دلی دي ا د دینه مونه دې پی د سبونه پی د کوم کلې دي دا سوب جنه تختی دیلو دا بلیګی شو نو کان نو اوربی من آیاته دا آیاتونه زمنګ نه یو شې ناشنا چه معنا ده دا واکرهجی چې سر عجایب دادی ک عجایب نورم دی دی ها واسه د زواکه واجب او سې په دې کې تعجب منحصر دی چې نور عجایبات هم د دین نام بهشته ښه ده په پښتو کې مازه مې ذکروشه به خبره خای دې بیا مرضی دا به خبره کوم ښه زما د د اثبات رسول الله وای چې ډیر دلایل دي دام پکی دي د دینه پکه پورتم لاشتہ نام دې کاندې نه نه خبره هغه د هغه چې بس ښه پداسه مختصر او غو نه ډیر نه کو بچا غدار چ دې کیانوس باچا ظالم واکړي چې دی د حضرت مسیح علی سلام مبارک نه او د پیغمبر علی سلام نه مخکې او د مسیح علی سلام زمانه یې له کوستوري دې چې کوم دې نو کې دې کیانوس باचारा مو او پدی تر شوش کې او پاو شوش کې او مرګری چې کوم دی جو کړیو ځان سره او هغه بچیدین بوتانوس په د بوتانو په عبادت خلک مجبور او دا لکان چې دی کنه دا لکان دا د باچانو زامن دی دا ټول د باچانو د ویډیو مادارانه خلکو زامن او بس تحقیق دار شو وکاسان دي خمه نمونه واقعا معلوم دی و غیر د خبرې کړی علماء هغه چې دین دی, دی, دی روته دي او بس ته زیت را لے جب دیو شریم بلچر اغبر د دیو بلسر سره کوکو کنا چدا سکار دے دا سکار دے دا سکار دے او دا خلک دا مت پرست دیزان بچکوے خیر خدا دیو دا خدا عبادت کو پا پتھا نوش اولی دل میں باچا تیز بی برد پا دیو پا مباچاو پاس بولس رو رگی او دیو اونی بل دیو کانوس تا پیش کرو دیو چداشه دی بوتانو شته سید ډوږه او وینا وېدا شله نه دی نه تخ دی حبيب هغه شوک زموږ اسمان نی پیدا کړی په خې او بخیر او دی د عیش وکانو علادین مسیح علی السلام علما دړي کړي پښه محکم تاسو وګا ام بیا چې دې کنه او بس شیبا وته وی ټک دا پې تاسو ځدانې کړې وینا بیا راځوانانی یې یې بیام دونگوری کارکم اویزوانان یه نه نم نوجنما او زید دریر وزی صوت ساما چوکه او که دریر وزی کتاسو مسلمانان تاسو یعنی کافر نچوه او دا نه توحیدنا شرک تو نگرده ده او عبادت تبودان نبیع با تاسو وجنم بیام پان چوکو بدره والا روان شوخه وردران لید او پخواه تا پیگی دا او او اولا کسان دی دوی روان دی مختلف و قبیلو دی او خدای ویل اماندار خلکو بچی دی او دا درې ونه ځوانان چې کوم دی او په دې کې پلار کې یو دی پریږی کنه دا غر چې دی کنه دی غر تر روان شوې ادا سپیو پڅ روان شو ول موږی کړی د نومې قدمیه په قدمیر وایګی ادا زل غون سپیو دا سي ابان ګی زل دی م م پس روان شو بس هغه چې کم دی کنه دیو شلو بیا پس روان شو بیا شلو بیا روان شو پدریم زل اترم درگاہ چې کوم دی خدای وی انی اوحب اصحاب الله یزما د خدای د دوستانو سره مینه امام قرطبی دې کړی دی شد د دانو ته کوم دی په برکت کړی دانو ته چې شوی دې دام دې په براکت ویګ امام میجوخری او دا تقریر کوم چې هغه و دوی انی اوحب وی ځان تر پریروت او چې سنه کې بد وی و دکې دل دې و د چې دې را پښتن دې برا پښتن او په پېنا د اधार کې چې دې کنه په دوښل کې پروت دي اشرف دی او چرون شوې او به ځان سره راکړه ښه 1 سګي چن پای نه کان ګریپته شدو امام مقاتل وی 30 حیوانات به جنن ته زی یو پکې او پکی دام پلس حیوانات کوئی د جا پے گی آف په شکل کې به شکل کی او پکی دام او نه حنور دے صالح علیہ السلام پکی دا اٹولی پکی دے خان نولی حاضر دے وجنراز ابتنا مختصر خبرمی تاتا اکرنور ان پکی لارے گی خبری دے اوس مستراز جی اس پکی سنگا کار دے چپ دیتی ان کی جمدیدی کواپاتی وڅه ترين په دې دي چې په دې ټين کې سړي وپاڅي وي زکه چې هغه ا دکې شکندکان چې دا عبد الله ابن عباس یې بو یو چې موږ په مسدره باندې غزاکوړه روم باندې او په دې اصحاب که قومه مينتفو دوی ماویا شکندکان وي چې دیوینه ما به مو ته چنا تا نه به ترسو خدای دې دې دا لې دلون ما یې کړې دي چې له مولي اته مينهم ا ا څنګه اوله من عمره اوه بعد اپرات ورک یو کنه نو یې خارغه یو شو که سانډلی کله نو یې چدن ناش حبیکه خو غازیت ورل کنه وی پات تر هغه دی د درشه جوړول او ویلور نشته ووت نو موږ یې نه کومه چوی چې نه هلاکه ته مازیه کسانوي او ماویه س بیا وشه کوم دی کنه ابي بیا لغ شو وی بیا چې دینه غاډو کې چې دا اډو کې دا شح ده که او بازه پدی دي چې نه دې چې سرنګي دا دوبارا درې سوا او نه هکاله پس بیا جن کنه نن تل او هغه زه روښو په دوی نو وسم اک کسب بیا سم لاستن او د مسیح علی سلام په زمانه کې چراکوشي دوی حج نه وکړي حج د ټول نه وکړي لمسیح علی السلام سربەیوز حج کئ او هغه سربەیوز په قغدا کې مرګ وکړي ما یې پدی دي ښا چا سره چې جن دی دی وسمه لکه په قبر کې ودی په هغه کله اسمه تکو وسمه ودی دا دغه قوله دي نو له حضرت دیو جنانا ته دا ټولې خبرې ورته الله پاکوي دا ټول اولیا دیو نیکاندو صفته د ولایت خبره ورته ایز اول فیت هر کله چې راجي شو نوځوانان ایمان ورکړته ویلي کېږي په تییاځه مړه فتاړه نوځوانان یې وته وی موږ ځکه چې د نوځوان اصلاح کېدی شي د بډاګانو غریب دچا کومه غغبه نه ولالي کومه غغبه اصلاح ورکړان ده او دا نوځوانان یې اصلاح کېدي شي اول فتیاته هر کله چې راجي شو هغه نوځوانان الکهف یې غارته نو پوقالوی چې ربنا اے پروردګارته نمنګ اته ناراکمته ملل دن ک رحمتن د خپل جانبنا رحمت مرادره راخه د رحمت او دا دا په دې بل رکوق کې بیا مرجو غره ښه د بهند بیا مغوره راکه ته موږ درخ په یو خبر پکې دا به وایو ملل دن ک رحمتن د خپل جانبنا رحمت وحیه لنا او تو برابر کې زمونږ د پاره اشلو کې دروست کې زمونږ د پاره من امرنا د دې کان زمونږه چې د دې کافرون مرق ومو پارقته کو او د دینم جلا او تني وکړه او دین پرې خودل رشدا ته هدایتنا ویګي علما ویه چې مراد د رحمتنا سدي رصید دی مقصود او مراد د هيئ لنا نه اسباب د مخصود دی مراد د رحمتنا دی مقصود او د هيئ لنا نه مراسله یانې اسباب در رسید دود مقصوده یو مقصود دی یو اسباب در رسید دود مقصود دی که په پوښلې نا پا دی اته دا الله په کوی جواز ربنا منګه را وورځو خوبه منګه خوب را وورځو په ځربندومه انا ازان هم په غونځی فیل کاپه پکابهگی او په دې غار کې نا قدې رکوع کې دریم زلدا کاهبل پذراږي پا دی غارد دی تورسوس کے سنین عددا یو سو کلون پشمار چا سوا او نحکالی دی اس طرح روان دی سم بانس او بیا منگا دوی رابی ادا کم پریگی او کنا بس رابد دوی منگ رابی ادا کم نمون ایچ دی کنا ادا صحابه کحپو یم لیخا دی مقسلمینا دی مس اپریگی او مسلمانینه دی مرنوشته وبرنوشته شازا نوشته مرطوشته نمونه کې سخت وخت اختلاف دي وای دا نمونه چې د بری دی کال کنه جلالیان به شي لیکل دي چې دا نمونه دي په یو رقه کې ولیکل دی او په دې فصل کې د ځوان په وي فصل ډېر ښه کی او ماشومان چې کم دی کنه کمشون جاری ا دادیونه کې له په غر کې د وتواچو دوی دا ربی دا څو خو دا به جلال خدای ناتشېلیک جلال نه په تشېلیک مثلا دی اصلي بشنو مونې علی کړه دغه دغه کله که نه او نو اختلاف پکې دیږي څوک یو وي څوک بلغه یملیخه <تصح> مصلمینا مصلمینا مصلمینا سره او مره نوش وبره نوش شازه نوش طول نوش نوش ته ده داغه دا زمانه دا او مره توش مره توش <تصفيق> ده مانه ده جه ده وکسان ده جه خواه او نورم پا کسلی اختلاف شتا دا خود دار در دا دا سعید ترین نمونم شازنوش مرتوش مر مرتوش تقلیج چل کحفیسینینا عددا سم باعثنا هوم او بیا منگا دوی رابیدار کرو نیع لینا علما چی منگتا چی منگتا علم رای کنا چی لینا علما منگا ممتاز کو زاہیر توربان الحزبین چی کم دوڑا لوگ کو مختلف کم د وړلې چې پدې کې مختلف دي چې مسلمانان دي بل کافران نه مسلمانان دي بل کافران دي آخوا دې کې کنه چې مزبط کون کړي آخوا څه چګه ده چګه د پیل ماځي د غوري اسم تبجيل نکي آخوا چې مزبط کون کړي لما لبیسو آمدا د اګه یې تبارا چې درن تیر کړي داګ هم دې زफार چې دې درنګ تیر کړی دی پدې غار کې اماده ده جهته امتحان او د جهته نه دا څنګه په لمدي د ګور دوکا پکې نش بیا دا شکار شوار کله کم تاسو پځه خبرو کومه ده لګل لګ کوم خا دې نه کوم هغه د دېږي وې کی نو دا وکړه چې پتره دا نا غچ دې کنه بیا دا شکار وشو چدا داګه چدي اصحاب کاหลด چلان کا دا اصحاب کاหลด لو او بس خدای پاک از په دې باندې راکو بس خلکو دا کو بیا د کیانوس دا شکاروک د کیانوس وایي چې هغه چې کم دیکن کنه د دې نمونه ثبت تر واسطه اوان صاحب آو اواګه په یو تخته ولیکل او دا تختې په خزانه د حکومت کې کې خورم او پرته او دې زمانه پکې به تیر شي ول پسونه ګل نه او دوی بیا را پاسې او دا یو کنه او يم یخه چې دین وی دی ولېګه چې دوام وروړي او چې کم دی دې کینوس ته کنه او په یو توو اصل کې دی وارخه دې نه مخ کې خبره وره یو باچا پدی خار د ده ده کیانوس باندیو باچار آغی چه اپسوستی یا تو او پا ده باندیو باچار آغی پا ده نجران کنا پا ده نجران دا اصل که ده نجران ده مزاپاتو نسیزنگی نو چې ده راگی ناغا مسلمان باچو نو دلتا د ده قوم اخت اصلی مسئلہ گوری ورخا چه ده اصحابی که پو دراد بیداری دو اصلی سبب دی چه ده نیت نش اغدادی اصل سبا پیدا دی آغا چه دینو خالکو بی اختلاف پیدا شنو باج وطو بی چه حشر بکیگی در روح معال جسد او بازو بی چه نا حشر بسر پی در روح کیگی نو دا باچان ریر نیکو بیگی دا دنون دی بای درسیس دا باچان مسلمان دی بای درسیس دا بای دا باچان مسلمان دی نو دی په شپه په پاسه ده پیغمبر تو خره نه دی د الله زکه چې زما بین کې کوری دا, دا, دا سنت مسیح علیہ السلام نه ورستوري دا پیغمبر علیہ السلام ماشي مکه دی ګورې ناده څه وخت دی ناده څه مقد چې دی کې کوره پیغمبر نشته ناغه چې دی نو بس دا خدای سوال نه کو دی الله داسی او شیخ کاره کې چې ما ددی قومو دا اختلاف چې کوم دی چې دا قدم شي چې راکمه اختلاف چې دا لا شو ختم شي مسعوده پاک دا واکه مقصد آخ دی یم لخوا چې را بيدار شو خپل خدای ته تفسیر مدعلي کې لیدل او یو ته چاله کا څونه وخت تر کې به یو یا ټول ورځ دا یاني مباچ اجه به دې نکو نو ته وخت چې دا وی وی نکو نه دا کړی راځه ادامېختی دومره دومره راغلي دی تا کله دغه ترڅه دی بیا خپل ویښې او دی ودوک نه ودوب په خو بندويږي بلکې په مرګم ویږي ویخته په مرګم ویږي ادا په یاد لري په مرګم ویږي نه كنل ویږي هغه چې نه وبسوي نو چې خونځا خو دا مننه یې بس پېدا وستا الګه وګي دوی خوچدان او وخت دی دل تکي په فطونه په نوم باندې شې لاله خلانو ته هم د روډي چې راځي په نوم یې لاله کړی نو چې نه به دې رو به ورک نه نه هغه باندې مخرج کې ان شې را کېدلو کنه دې کې انوس دی هغه څو کتل یې را کا دا سکه ته کې کېد سکه ویداه روپې نو روپې سې را اغه ورته ویول چې دا کوټه ده یوه لکوټه ده خو یې هم وی کنه ما د کور د خپل کور نه راغشته اغه ورته وینه وی دا خو د 90 تمانې د 300 وكاده د 100 شي دي دی باندې خو نه شنه نکلی تاوی اغه ورته چې کم دی په خلک راجمو شو راجمو مو دا کدا خو عجیب ما مرته دا خدای روپیه چې کم دی کنه روپیه ته بس په دې کې بچا صاحب بچا خبر شو بچا ته به تاسو راو نه لګا اله پیتا سناوله ا چې په تری دي په سحایدان ته او بس بیا وتاوی چې هغه را خبره کوله کوله دې په خپل ځل کې خدای چې ما دا ما مرسرګنده کیږي کې کی کی ثابت کنه چې ما خدای ته کم سوال کړو هغه چې دی بل کتا سورشه دا صحاب کېه په واسپیه غنمنه چې په خزانه کې دي کنه اگر اورا چې اورو ویتا سود دې ویتا څوک د تاسو کې ری پلان کې وستا د پلانونه دی پلان کې داګل شنو نه دی پلان کې ترکم دې وڅېدون کې بټول دې وتاخد هغه به بالکل دا کې هغه تختې ته باباچا قتل او هغه سرمواد چې کوئی بصر را خار مکمل د نجران لو ته چې وروته دوه دې وي تمام ورګريږي خو کنه زوړ دم اوبشي دې چې خار دې غیر ترانځ دې شو کنه ټول دنیا وروته دې یو ناشنال شای دې چرانې ځدی شو د وتریتاس لوګوډې کې بيځد یو پټي وردمه چې نه چا ویو چې دا مخالفین نه کنا فتاصو چې تا یې دځو نګي دغه باندېونه کې ځغې شغل داوب نه نو څه وردمه نه چا خبره کیکان ابا چې شرایطونه بس نه شلېشتوم نه لښتم نه غاښتم هیڅ هر څه پټ شو بس د پدې په ځای ښاټ پټشيږي نه پاره باندې سو هغه باندې بیا چې کوم شو كافر وي منارفة جولو مسلمانان ويش جماعت في جولو ياخلي في جماعت جولو وقد بنيا على كحفن في وقد بنيا مسجدو على عطبت الكحفة ودا بس دعونا خبر بزو انشاء الله بس خلفن شخان فذا يفاق وي ثم بأسناه بسو شدي نحن نقصو دا اجمالي خاكشفاو سي تفسير وارا اما کنه دا اجمال شو او څه تفصيل واره نحنو نقصه منګه بیان و عليك پتا باندې نبا اهو خبر ده بي بالحق او صدق سره ان هم فتيه تن تاقي سردان جوانان امنو جيما نه وروړو وكانو ال الذين عيسى عليه السلام غرب بهم طق طلب باندې او زيدناهم خدا او دې منګه زياد کړې د جهاد ته هدايتنا دې